Espainiako gobernuak pentsio publikoak €1.0825 batean igotzea erabaki du. Bizitzaren kostua porzentualki gehiago igo denean, egoera honen aurrean 500 lagun inguru bildu dira irungo irierdian Azdelanontan eta posta bulegorara joan dira manifestaldian. Gizarte segurantzak aurtengo aurrengo €1.0825-eko igoeraren berri ematen duen eskutitza itzultzeko. Koldo nausia lankidea Estelenotako mobilizazioan izan da, eta lagun batzuen leku kotasunak jaso ditu. Zerokako txo gehiago eta bosteko igoera, hori miseria bat da. Mis, hombre, miseria dela, hori ageri da, <laughs> miseria de dela. Beste gazo este, egoten horla geldi-geldi lekan ez? Beste goetitzen dira, jatekoa eta argilea eta gasa eta denak, orduan, horrekatik. Eh? Nik horrein ez dago jubilatua, baina, Orain arte ni eta beste ez, jende gaste izango dugu gauz berdina edo arazo berdina. Orduan horretar horregatik etortzen naiz honela, bueno, pues bestearekin jubilatuta daudenekin, mm. eh, edo laguntzeko edo mm, bai, pizka sustengatzeko. Hori da, bai. Zaitzu, bueno, azken urteetako Ibilbe da ogar apena. Bueno, eso lais beti, o sea, azpiku, azpikuak oraintzen dugu oikuak ikeri eta gero, bueno, pues ahora la bici era, pues gutxikin eta barreta bar. Etorkizunera begira edo Diotenez, bueno, orain de koquera, bai hobetu izatea, baina ez du itxura ona. Hmm. ¿Es? Hmm. Ikusten deguna. Ez? O, e, Espainiako España ko gobernokin haiden Lazpurtzen eta bar jarritzen dute hortaz, ez da gertatzen eserrez. En demokrazia berriapurza ausentzia. Eta pentsuen kutxa erdi hutsik, eh? Erdi utzi bai, erdi utzi edo kasi ja hutsik. Zurekazuan ez dakite gontzaren aurreko konzentratzietan? Ez edo... ba, da, lehenengo aldiz, nik natorrela honea, eta ez da ikiz zer izango den hor, ez dakit. Jubilatuaz da du? Bai, bai, ja, dara maia iru urtea jubilatua bai, bai. Eta zu horren eskutitzen?